Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. min shururi wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, illallah wahdahu la syartalah. Wa asyhadu 'abduhu wa rasuluhu lana nabiy Sallallahu alaihi wa ala alihi wa mazidah. Wa ta'ala fi kitabihil karim Ya ayuhan yang aman, takul Allah hukum tuhannya. Ulama tunnailah, wa antum muslimun. Ya ayuhan nasut takul Rabbakum yangخلق وكم من نفس واحدة. وخلق منها زوجها. وبث منهما رجال كثير ونساء. Takul Allah yang تساءلون به الأرواح. إن الله كان عليكم رقيبا. Ya ayuhan yang aman, takul Allah. وقولوا قولا صديقا Mengilhakum amal kum, wajinkir kum dzunub kum, wmaiyutnai Allah wa rasuluhu fana faza faza yang agung. Ama bagd, faina istiqalhlieth kitabul Allah, wa khairi rahdihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa shalumur muhdathatuh, faina kulla muhdathin bidah, wakulla bidatim balaalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Taala. Di kesempatan malam hari ini Allah kembali berikan hidayah kepada kita semua untuk hadir atau berkumpul di majlis ilmu. Mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, lanjutkan pelajaran kita dalam kitab al-usul min Ilmi al-usul yang ditulis oleh Al-Alama Syekh Muhammad bin Saalih al-Umthaimin. Rahimahullahu ta'ala Nah Kita langsung Pada halaman yang ke-10 Kata beliau Al-Ahkam Hukum-hukum Nah Al-Ahkamu Hukum-hukum itu Adalah jamu hukmin Jama' dari hukum Wahu'a lughatan Secara bahasa hukum itu adalah Al-Qadha ya, Al-Qadha Ini yani, Ketetapan Atau penetapan Wastilahan Adapun secara istilah Maktadahu khitabu syari'i Al-muta'alniku bi'af'alil mukallafina Min talabin Atau takhirin Atau wada'in Adapun secara istilah Yang dimaksud dengan hukum itu adalah maqta duh khitab syar'i sesuatu yang telah ditetapkan oleh seruan syariat yang terkait dengan af'alul mukallafin perbuatan-perbuatan mukallaf nah masyaallah ta'ala min talabin atau takhirin atau wad'in berupa talab ya atau takhir Nah Talab itu eh, Apa namanya Permintaan ya Atau seruan Nah Bisa berbentuk Perintah Bisa berbentuk larangan Nanti akan datang insyaallah Au takhirin ya, Bisa jadi Khitabu syari'i itu bentuknya takhir Pilihan Nah atau wada'in. Bisa juga ya berupa wada'un. Yang peletakan. Nah, maksudnya terkadang khitab syar'i, khitab syariat ya itu terkadang bentuknya tolap, permintaan. Ya, entah itu perintah atau larangan. Dan terkadang bisa bermakna takhir. Takhir itu maka uh, pilihan. Nah, syariat memberikan pilihan di situ boleh dilakukan boleh tidak. Nah. Dan terkadang bisa berbentuk wad'un. Ya. Yani sesuatu yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda akan sesuatu seperti sebab, alasan-alasan, sebab-sebab atau asyurut, as syarat-syarat atau al-mawani' penghalang-penghalang akan datang nanti insyaallah dalam uh, pembahasannya. Nah. MasyaAllah Ta'ala Kemudian beliau jelaskan Definisi hukum itu Kata beliau fal muradu Yang dimaksud dengan ucapan kami Bi khitabu syari'i Seruan syari'at adalah Alkitabu wa sunnah Alkitab dan sunnah Jadi khitab syari'i itu ada dua Dari Al-Quran Atau sunnah Nabi SAW La tidak, ada yang, tidak ada yang lainnya Nah, MasyaAllah Ta'ala Kata beliau Falayu jadu Goi ruhuma dalam syarahnya boleh sebutkan tidak ada lagi tidak didapatkan selain dari kedua itu. Enak. Jadi seruan syariat itu dari Al Quran atau Sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Nah, almuradu bi kaulina yang dimaksud dengan ucapan kami almutaaliku bi afalil mukallafin yang terkait dengan perbuatan sang mukallaf adalah ma taalakabi amalihim. Sawa unkanat qaulan aw fi'amti'lan yaitu sesuatu yang terkait dengan amalan mereka. Nah, baik itu perbuatan baik itu ucapan atau perbuatan ija dan amtarkan, sesuatu yang dilakukan, diadakan atau sesuatu yang ditinggalkan. Nah. Fa kharaja bihi bil i'tiqadi, maka keluar dari pembahasan Uh, hukum syar uh, seruan syariat yang terkait dengan perbuatan mukallaf keluar darinya adalah sesuatu yang terkait dengan i'tikad keyakinan fala yusamma hukuman bi istilah maka tidak disebut sebagai hukum dengan istilah seperti ini nah wal muradu bi qaulina al mukallafin yakni maksud dengan ucapan kami al mukallafin Kata beliau ma min sya'nihim at taklif ma min sya'nihim at taklifu Paya Shmalus Songiro wal Majununa, iaitu sesuatu yang uh, urusan mereka adalah taklif pembe pembebanan Syariat masuk dalamnya uh, anak kecil dan orang gila, iaitu yani manusia maksudnya, kerana manusia itu terkena beban Syariat ya, mencakup anak kecil dan orang gila kerana mereka manusia. Jadi asalnya jadi, jadi maksud oleh beliau di sini asalnya anak kecil atau uh, orang gila Nah, kerana dia masuk dalam kategori manusia, maka mereka terkena beban syariat. Akan tetapi, ada penghalang. Ya, ada penghalang, sehingga mereka tidak terkena beban syariat. Kalau anak kecil, apa penghalangnya? Penghalangnya adalah singgor. Kecil, kerana masih kecil, belum belum balik, belum dewasa. Nah, kalau orang gila, ya, penghalangnya adalah junun, kegilaan. Karena dia gila, maka tidak terkena beban beban syariat. Nah, masyaallah ta'ala. Ya. Jadi, ikhwani wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya. manusia itu terkena beban syariat. Ya. Artinya maksud di sini adalah kaum muslimin. Adapun nanti tentang orang-orang kafir nanti akan datang insyaallah ta'ala pembahasannya. Nah. Ya. Adapun binatang, ya, onta, sapi, kambing, ya, batu, atau gunung, atau yang misal dengannya, maka perbuatan mereka atau semua perkara ini tidak dianggap sebagai mukallaf, kerana mereka tidak terkena beban beban syariat. Baik, nah, bagaimana dengan batu yang bawa lari bajunya Nabi Musa, sehingga Nabi Musa hajar batu tersebut dipukul oleh Nabi Musa? Nah, masyaAllah Allah Ta'ala. Disebutkan oleh beliau rahimahullah Ta'ala, ya, batu itu ya, waktu dia melakukan perbuatan tersebut ia ya, terkena beban syariat kerana dia sedang melakukan perbuatan yang sifatnya uh, perbuatan yang dilakukan oleh sang mukallaf iaitu membawa lari atau melarikan bajunya, bajunya Nabi Musa nah, alaihissalam maka uh, dalam kondisi seperti itu jadi ya, kecualikan dikecualikan. akan tetapi asalnya ya, al mukallaf adalah orang-orang yang terkena beban syariat ya Masuk dalamnya uh, Anak cucu Adam ya. Masuk dalamnya anak cucu Adam Sebagaimana juga masuk uh, Mencakup uh, Al-jin ya. al jinnu. Ya. Sebagaimana Firman Allah subhanahu wa ta'ala Ya ma'asyarul jinni wal insi Alam ya'tikum rusulun minkum Ya kusulna alaikum Ayati Wayunzirukum Wayunzirukum Na'mu yunzirunakum Lika'a yawmikum hadha Wahai bangsa jin Wahai sekalian jin dan manusia Tidakkah datang Belumkah datang kepada kalian Para Rasul Ya Dari kalangan kalian sendiri Yang menceritakan kepada kalian Ya Ayat-ayat ya, Tanda-tanda kebesaran kami Dan mengingatkan kalian Tentang Perjumpaan hari kalian ini Nah Di hukum asalnya Manusia dan jin pun terkena Beban Beban syariat Nah, nah Jin pun kena beban syariat Baik Itu yang dimaksud dengan mukallaf Nah Sebagian mereka menyebutkan mukallaf ya, dia muslim, akil, Balik. Muslim, akil, Balik. Wal muradu bi qaulina yang dimaksud dengan ucapan kami min talabin adalah al amru wa nahyu. Sawa'un ala sabilil ilzami awil afdaliyah. Ah ini maksud dengan talab ya, adalah al amru wa nahyu, perintah atau larangan. Nah, baik itu dalam bentuk ilzam, keharusan atau dalam bentuk afdoliyah, keutamaan saja Tidak harus akan datang nanti insya Allah Tentang uh, rincian uh, al-ahkam, at taklifiyah Wal-muradu biqawlina ah, Yang dimaksud dengan ucapan kami Awid takhir atau takhir, pilihan adalah al-mubah Sesuatu yang sifatnya mubah Wal-muradu biqawlina Yang dimaksud dengan ucapan kami Awad'in, aw yaitu as sahih wal-fasid, wal -fasid, wa wa nahwa wa nahwuhuma mimma wada'ahu asy-syari'u min alamatin wa ausafin lin-nufudhi nah. Ay yang dimaksud dengan uh, ucapan kami atau wad'in adalah as-sahih wal-fasid atau yang semisalnya yang diletakkan oleh syariat sebagai tanda atau sifat-sifat ya nufud ya, pelaksanaan atau ilgha' Atau ditinggalkan, tidak dilaksanakan Nah, akan datang nanti insyaAllah pembahasannya tersendiri dalam uh, Al-Ahkam Al-Wata'iyah Al-Ahkam Al-Wata'iyah Nah, kemudian kita beliau aksamu Al-Ahkamis Syara'iyatih Jenis-jenis Ahkam Asyara'iyah Setelah beliau sebutkan uh, Apa yang dimaksud dengan Al-Ahkam atau Al-Hukmu Iaitu maktadahu khitabu syari'i Al-muta'allaki Bi'af'alil muqallafina Min talabin au takhirin au wada'in Nah Kemudian beliau jelaskan Pembagian al-ahkamu syari'iyah Kata beliau Tamqasimu al-ahkamu syari'iyatu ila qismayni Al-ahkamu syari'iyah Hukum-hukum syari'at itu terbagi menjadi dua Yang pertama taklifiyah Yang kedua wada'iyah Nah taklifiyatin wa wada'iyatin. Apa itu al-ahkamut taklifiyyah dan apa itu al-ahkam al-wadaiyah? Boleh jelaskan? Fat taklifiyatu khamsatun. Hukum taklifi itu ada lima. Nah. Yang pertama al-wajib. Wal mandub, yang kedua mandub. Wal muharramu, yang ketiga muharram. Yang keempat wal makruh. Yang kelima wal mubah lima hukum, ya. Kemudian beliau rincikan satu persatu dari lima hukum tersebut. Kata beliau, awalan falwajibul lugatan yang pertama alwajibul lugatan. Nah, kewajiban atau wajib uh, secara bahasa. bermakna as-saqit wal lazim sesuatu yang jatuh dan harus ya. itu secara bahasa adapun secara istilah kata beliau ma amara bihsyari'u ala wajhil ilzam tah secara istilah ma amara bihsyari'u ala wajhil ilzam sesuatu yang diperintahkan oleh syariat Ala wajihil ilzam, ya. dengan bentuk keharusan ketsolawati lehams, ketsolawati lehamsi seperti solat solat lima waktu. Fakhor jabi kaulina maka keluar dari ucapan kami ma'amar robihi syari, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat adalah almuharrom wal makruh wal mubah. Ya, keluar darinya ya, sesuatu yang haram dan yang makruh. Dibikin pula yang mubah, karena yang haram itu bukan diperintahkan, ya, tapi ditinggalkan. Ya. Diperintahkan oleh syariat, ya, untuk ditinggalkan. Kalau di sini ma'amarubiy syari, untuk dikerjakan. Nah, wa khurujabi kaulina, keluar juga dari ucapan kami ala wajihil ilzam. Wajib itu sesuatu yang diperintahkan oleh syariat, ya, dengan cara ilzam harus dilakukan keluar darinya adalah al-mandub kata beliau keluar darinya al-mandub yang sunnah maka wal wajibu kata beliau yuhasabu fa'iluhu imtithalan wajib itu sesuatu yang wajib itu pelakunya akan diberikan pahala imtithalan kalau dia lakukannya apa imtithalan nah masyaallah ta'ala imtithalan itu mengharapkan pahala di sisi Allah subhanahu wallah kalau ada orang mengerjakan sesuatu yang wajib seperti puasa tadi dia berpuasa tapi dia tidak niatkan untuk meraih pahala maka dia tidak dapat pahala nah tidak dapat pahala gugur kewajibannya tapi tidak dapat tidak dapat pahala maka dia harus mengerjakan kewajiban tersebut ya dengan niat untuk melaksanakan atau menjalankan perintah Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala nah seperti sekarang ya kita sedang berpuasa di bulan suci Ramadan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man soma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dambih." Barang siapa yang uh, ber, berpuasa di bulan suci Ramadhan karena keimanan dan mengharapkan pahala di sisi Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Nah. Masyaallah ta'ala. Jadi dia harus mengerjakan hal tersebut karena mengharapkan pahala. Wa yastahiqqu al'iqaba tarikuhu. Dan pelakunya itu berhak ya, layak mendapatkan iqab ya, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggalkannya nah masyaallah taala ya tadi kan Al-Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala beliau gunakan ungkapan wa yastahiqqu dulu dikatakan wa yu'aqqabu tarikuhu dan di, dan disiksa pelaku uh, disiksa orang yang meninggalkannya kenapa karena yang, yang sifatnya uh, apa namanya perintah atau sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa jadi dia dimaafkan atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kalau dikatakan yastahiqo ya layak mendapatkan eh uh, ikob jadi kita tidak memastikan Bisa jadi dia di qad, bisa jadi juga dia tidak di qad. Nah, makanya di, beliau sebutkan kata yastahiqqu. Nah. Masyaallah taala. Eh, ya. Wa yusamma kewajiban ini juga, ya. Ikhwani wa akhwati fil masalah yang disebutkan oleh beliau ini, ya. Sejalan dengan eh, ahlu sunnah wal jamaah ya, seperti orang yang apa namanya meninggalkan perbuatan yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, walaupun tentu dengan dengan perinciannya, ya, atau ketika dia melakukan dosa besar atau yang sebisa dengannya, ya, kita tidak boleh memastikan si fulan itu pasti masuk neraka atau pasti disiksa. Nah, ya, selama dia tidak mati di atas kesyirikan, tidak mati di atas kekafiran, ya, maka tidak boleh dipastikan dia mendapatkan uh, siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena menurut akhidah ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang mati di atas perbuatan dosa besar, bukan perbuatan syirik, bukan pula kekafiran, ya maka mereka-mereka itu tahta masyiatillah, dibawa kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah kehendaki dia diampuni, maka dia akan diampuni. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki dia diadab, maka dia akan diadab. Nah, dia diampuni, dimasukkan ke di dalam surga, ya atas dasar, keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau dia di diazab terlebih dahulu dimasukkan ke dalam neraka, maka itu atas dasar keadilan Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, kata beliau wajib ini juga disebut dengan nama lain. Ya. Disebut dengan nama yang lain. Ya kadang disebut fardun fardu disebut juga sebagai faridah disebut juga sebagai hatman atau hatmun disebut juga sebagai lazim nah, ini nama-nama lain dari al-wajib ya kemudian kita berlihat wal-mandubu luguatan al-madu'u al-madu'u yang kedua dari hukum-hukum taklifiya itu adalah al-mandub Lughatan mandub itu secara bahasa bermakna al-mad'u yang diseru. Nah, wastilahan ma amara bi syari'u la ala wajhil ilzami. Secara istilah, secara istilah adalah sesuatu yang diperintahkan oleh syariat la ala wajhil ilzam. Tapi bukan dalam bentuk ilzam. Ya, bukan dalam bentuk keharusan. Ya, seperti salat rawatib. Nah, ini salat sunnah rawatib maksudnya ya salat salat sunah rawatib salat duha dan salat salat sunnah yang lainnya tidak wajib ya. dianjurkan atau diperintahkan syariat tapi tidak tidak harus dikerjakan nah fakhoraja bikaulinama amarohi syari keluar dari ucapan kami ma'amarohi syari adalah al muharram wal-makruh wal-mubah sesuatu yang muharram, demikian sesuatu yang makruh dan sesuatu yang yang mubah. Nah. Wa kharaja biqaulina la ala wajhil ilzam, keluar dari ucapan kami la ala la ala wajhil ilzam. Ya, sesuatu yang diperintahkan oleh syariat tapi bukan dalam bentuk keharusan, keluar darinya wajib. Kenapa? Karena wajib itu harus, sedangkan mandub enggak harus. Nah, wal mandubu yusabu fa'iluhu imtithalan. Sesuatu yang mandub itu, yang sunnah itu Diberikan pahala pelakunya imtithalan Kalau dia melakukannya Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala Dan tidak disiksa pelakunya Ya'ni Tidak diazab pelakunya Nah Masya Allah ta'ala Jadi sesuatu yang sifatnya sunnah itu tidak tidak tidak tidak berdosa untuk ditinggalkan. Tidak berdosa untuk ditinggalkan. Wa isamma sunnatan bisa disebut juga mandub itu sebagai sunnah. Nah, juga disebut sebagai mas, wa masnunan, masnun. Dibikin pula mustahab atau naflun, naflan. Jadi naflun sesuatu yang mustahab, sesuatu yang sunnah. Nah, maksudnya ويسمى سنة ومسنون ومستحب ونفلا اي yusamma indal usuliyyin disebut sebagai sunnah ya masnun mustahab dan na, uh, naflan atau nafilah itu semisalnya dengannya itu menurut usuliyun nah menurut usuliyun karena kalau kita katakan ini ini sunnah ini sunnah Maka maknanya laisa biwajibin, laisa biwajibin. Dibikin pula masnun. Ya, dibikin pula kalau kita katakan ini mustahab, itu mustahab. Perbuatannya itu mustahab. Atau kita katakan perbuatan itu naflun. Nah. Masyaallah ta'ala. Jadi bisa bermakna bisa disebut sebagai mandub, bisa disebut sebagai sunnah, bisa disebut sebagai masnun, bisa disebut sebagai mustahab, bisa disebut sebagai naflun. Ya. Masyaallah ta'ala pun ya kalau dibahas ya, dari sisi yang lain sunnah <coughs> dalam lisan syari' dalam bahasa syariat ya, itu aammu minal mandub lebih umum daripada mandub nah masyaallah ta'ala karena Ker terkadang bisa diitlakkan kata as sunnatu itu bisa diitlakkan kepada sesuatu yang wajib kepada sesuatu yang wajib nah seperti Uh, ucapan ibnu Abbas radiallahu taalaanhu ketika beliau membaca surah al-fatihah dijaharkan pada solat jenazah pada solat jenazah. Ya. Beliau waktu itu solat jenazah tapi di, apa, uh, surah al-fatihahnya dijaharkan. Nah. Kata beliau lihalku anda sunnatun supaya mereka tahu itu adalah sunnah. Maksudnya wahyau wajibah sesuatu yang wajib. Nah. Kenapa? Karena lah solat taliman lam yang krobi umil Quran. Tidak ada solat, solat itu tidak dianggap. Kalau dia tidak membaca, membaca Al Quran atau Ummil Quran, itu tidak membaca Al Fatihah. Ya. Membaca Al Fatihah hukumnya, hukumnya wajib. Tapi beliau ungkapkan dengan ungkapan sunnah. Nah, maksud dalamnya perkara yang, yang wajib. Jeminkan kula, uh, ucapan Anas bin Malik radaulah taalaanhu dalam riwayat Al Bukhari dalam kitabun Nikah. Beliau mengatakan Minas sunnati. Jika تزوج اذا تزوج البكره ala al-tayyib ay yuqima indaha sab'an ya. Termasuk sunnah ya. termasuk sunnah kalau seseorang menikahi al-bikr al-bikru uh, perawan gadis daripada al-tayyib daripada janda jadi kalau dia menikahi uh, perawan bukan janda ya. maka dia harus tinggal di sisi Si gadis tersebut selama tujuh hari Nah, Selama tujuh hari Tujuh malam Kata Syekh Muhammad bin Salih al-Bizaymin Wahia minas sunnanil wajibah Itu termasuk sunnah-sunnah yang diwajibkan Nah Maka sunnah dalam lisan syariat Itu lebih umum ya, Lebih umum dibandingkan kata sunnah dalam istilah para fukoha Nah, Kenapa? Karena sunnah dalam lisan syariat itu mencakup perkara yang wajib dan perkara yang yang mustahab. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Nah, kita tidak panjang lebar tentang pembahasan tersebut. Kemudian pembahasan sunnah ditinjau dari sisi pembahasan yang lainnya. Nah. Ya, intinya itu yang telah disebutkan oleh uh, Syekh Muhammad bin Salim bin Zaymin Rahimahullah Ta'ala nah, Berikutnya Pembahasan tentang sunnah Makna sunnah itu bisa didapatkan dalam pembahasan yang lain ya, Intinya kita tahu di sini, Yang dimaksud di sini Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sesuatu yang kalau dikerjakan Kerana mengharapkan pahala ya, Kerana mengerjakan Kerana melakukan perintah Allah Mengharapkan pahala Dia dapat pahala Tapi uh, kalau, kalau dia tinggalkan Ya maka tidak Tidak berdosa Nah tapi kalau dia tidak solat wit uh, solat tarawih, nah kita lihat solat tarawih itu hukumnya apa? Kata para ulama solat tarawih hukumnya sunnah. Jadi kalau ada orang yang tidak solat tarawih, tidak apa-apa, ya, dia tidak berdosa, tidak tidak berdosa. Nah, ya bukan berarti kita kita perintahkan kita anjurkan jangan solat tarawih, enggak maksud maksudnya pembahasannya di sini kalau ada orang yang enggak solat tarawih dosa atau tidak? Ya, kita katakan tidak. Tidak berdosa Karena hukumnya sun, sunnah atau mustahab Nah Yang ketiga Kata beliau Al-haram ya. Atau Al-muharram Lugotan Secara bahasa Al-mabnu' Nah Sesuatu yang dilarang Wastilahan Secara istilah Beliau katakan Manaha anhu Ala wajhil ilzami Sesuatu yang dilarang oleh syariat Ya Nah Sesuatu yang dilarang oleh Syariat ala wajil ilzami ya. dalam bentuk keharusan untuk meninggalkan bid'arqi. Seperti apa contohnya keangkuhil walida seperti durhaka kepada kedua orang tua. Nah, fakhoroh jabi kauli. Maka keluar dari ucapan kami dari definisi di atas mana hanyalah syari. Sesuatu yang dilarang oleh Syariat adalah al-wajib, wal-mandub, wal-mubah. Ya. Karena wajib, mandub dan mubah itu tidak dilarang. Ya, tidak dilarang sebagaimana tadi telah kita sebutkan definisinya nah wa kharaja keluar dari ucapan kami ala wajhil ilzam bitarhi ya dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan keluar darinya al makruh ya. kenapa karena makruh itu la ala wajhil ilzam akan datang nanti definisi makruh nah wal muharramu perkara yang diharamkan dalam syariat itu yusagu tarikuhu imtisanan wa yastahiq wa yastahiqul pelakunya akan mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan kerana Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ya. Afwan. Orang yang meninggalkan perkara yang haram, ya, itu akan mendapatkan pahala kalau dia lakukan kerana Allah Subhanahu wa taala. Wa yastahiqqu dan pelakunya berhak atau layak untuk mendapatkan azab kalau dia lakukan perbuatan perbuatan dosa. Nah, kalau dia lakukan perbuatan dosa maka dia layak untuk mendapatkan adab dari Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi beliau sebutkan kata yastahiqqu. Nah, kenapa? Karena orang yang melakukan perbuatan dosa ya bisa jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Maka dikatakan atau di, beliau memakai kata yastahiqqu, layak ya untuk mendapatkan uh, dosa atau mendapatkan siksaan. Tapi tidak harus ya. Itu nanti tergantung atau dikembalikan kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau dia mati di atas perbuatan syirik. Atau mati di atas perbuatan uh, kekafiran atau kekufuran. Nah. Wayusamma dan al-muharram ini juga disebut sebagai mahzur. Mahzur. Atau mahzuran. Atau memnu'an. Sesuatu yang mahzur atau sesuatu yang dilarang. Memnu'an. Nah. Ini yang, yang muharram. Ya. Yeah. Seperti uh, ucapan atau dalam sebagian kaidah disebutkan, ad daruratu tubihul mahzuratu atau tubihul mahzurat. Nah, tubihul mahzurat. Perkara darurat itu, ya, bisa meng menghalalkan, membolehkan sesuatu yang sifatnya uh, mahzur, mahzurat, sesuatu yang dilarang nah, dalam kondisi tertentu. Ya, kalau dalam kondisi darurat maka sesuatu yang tadinya haram itu e, bisa atau boleh dilakukan. Nah, akan datang nanti, shalallahu. Ta Taib. Selesai e, pembahasan tentang al muharram Berikutnya kata beliau wal-makruhu lubatan al-mubgad. Nah, berikutnya adalah al-makruh sesuatu yang makruh secara bahasa e, makruh itu disebut al-mubgad sesuatu yang dimurkai. sesuatu yang dibenci. Nah, adapun secara istilah manaha'an husyari'u la ala wajhil ilzami bitarkii. Secara istilahnya, ya, makruh itu adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat la ala wajhil ilzam, tapi bukan dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan. Kal aghdhi bisyimali wal i'ta'i biha, seperti mengambil dan memberi dengan tangan kiri. Boleh enggak kita beri kasih orang sesuatu dengan tangan kiri kita? Atau kita mengambil sesuatu dari orang dengan tangan kiri kita? Nah Ya Hukum, Hukumnya makruh Hukumnya makruh Ya Kemudian beliau menjelaskan kaulina, Keluar dari ucapan kami Sesuatu yang dilarang oleh syariat Keluar darinya wajib, mandub dan mubah Kenapa? Kerana wajib dan mandub itu diperintahkan sedangkan mubah akan datang nanti terakhir ya itu diberikan pilihan tidak diperintahkan tidak pula dilarang wa ya, kharaj biqaulina la ala wajhil ilzami bit sesuatu yang dilarang oleh syariat tapi la ala wajhil ilzami bit tapi bukan dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan keluar darinya apa al muharram sesuatu yang haram Kerana al muharram itu ala wajhil ilzam bit dalam bentuk keharusan untuk di Ditinggalkan. Nah, masya Allah taala. Baik. Masya Allah. Wal makruhu kata beliau, yusabu tarikuhu imtisalan wala yu'aqabu fa'iluhu Sesuatu yang makruh itu pelakunya mendapatkan pahalanya uh, afwan orang yang meninggalkannya mendapatkan pahala kalau dia tinggalkan itu karena Allah ya wala yu'aqabu fa'iluhu dan pelakunya ya, tidak diiqob oleh Allah Subhanahu wa tidak diazab makruh berarti kalau dia kalau dia memberi dengan tangan kiri atau dia mengambil dengan tangan kiri tidak tidak berdosa dia tidak tidak dapatkan azab nah Masya Allah taala ya akan tetapi ya di sini kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala walakin ya wala yu'aqabu fa'iluhu pelakunya tidak diiqab tidak diazab walakin kata beliau la tatahawan la tata la, la, tata, la tatahawan bil mar, bil makruh Jangan engkau bergampangan, bermudah-mudahan dengan perkara yang makruh. Kenapa? Li an-nahu yuksya ayyakunah dal makruhu sulaman ilal muharam. Karena dikhawatirkan perkara yang makruh ini adalah tangga menuju perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wataala. Fal makruhatu makruhatun li syar'i. Maka perkara-perkara yang makruh itu adalah sesuatu yang dibenci dalam syariat. Lakin li Allah yaqula 'ala al-ummati wal 'ibadi khuffita 'anhum akan tetapi supaya tidak memberatkan umat dan tidak memberatkan para hamba maka diringankan untuk mereka fahia qad takunu wasilatan lil muharram dan bisa jadi makruh itu mengharam menghantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa taala kama annas sagha'ira yumkinu an takuna lil kaba'ir sebagaimana dosa-dosa kecil itu bisa jadi memungkinkan ya menjadi wasilah untuk menuju kepada dosa-dosa besar. Wal kabairu takunu wasilatan ilal kufri dan perbuatan dosa-dosa besar itu bisa jadi menjadi wasilah perantara menuju kepada kekufuran. Nah, jadi bukan berarti kalau nggak diikot nggak diazab kita bergampang-gampangan tidak pula seperti itu maksudnya. Nah, intinya di sini kita tahu istilah-istilah uh, syariat ya, makruh. Sesuatu yang kalau ditinggalkan, karena mengharapkan pahala, Dia dapatkan pahala. Nah, ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu uh, atau disebutkan dalam hadits dalam sebuah hadits Nabi Sallallahu bersabda, mantarokashay anilah awwaladhu lillahukhairun minhu. Ditinggalkan perkara ini, karena mengharapkan pahala dari Allah, dapat pahala dia. Di satu sisi, ketika dia tinggalkan sesuatu, ya, itu karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan ganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik daripada apa yang dia dia tinggalkan. Nah. Masya Allah Ta'ala Berikutnya Yang terakhir Hukum taklifiyah yang terakhir adalah Al-Mubah Al-Mubah Logotan secara bahasa Al-Mu'lan Al-Mu'lanu nah. Wal-Ma'zunu Fihi Sesuatu yang diumumkan dan diizinkan Di dalamnya Ya Wastilahan Adapun secara istilah Ma la yata'allaku bihi amrun Walanahyun lidatihi Kalakli fi Ramadhan alailan. Adapun secara istilah, ya, sesuatu yang mubah itu adalah malah yataallahu bihi amrun walanahyun. Sesuatu yang tidak ada ya, kaitan dengan perintah atau larangan lihatihi pada zatnya, pada perbuatan itu sendiri. Contoh, kalakli fi Ramadhan alailan. Seperti makan di malam Ramadan. seperti sekarang. Ya, kalau kalau kalau ada di antara kita sekarang makan umpamanya, ya. ya, apa hukumnya? Kita katakan apa? Mubah, mubah perbuatan perbuatan makan itu lizatihi. Perbuatan makan itu sendiri hukum asalnya apa? Mubah. Mau makan apa? Dia, dia tahu itu racun, dia sengaja makan. Nah ini berdosa dia. Nah kenapa? Karena ada larangan. Ya, ada larangan. Allah Subhanahu Wa ta Taala berfirman, Wala Tulkubidiku Milah ila tahlukah jangan kalian mengantarkan diri kalian ke dalam kebinasaan makan racun ya. Kecuali kalau dia enggak tahu dia enggak sengaja makan racun ya. dikiranya sambal dimakannya ternyata racun tikus umpama nah baik jadi makan perbuatan makan di bulan suci Ramadan di malam bulan suci Ramadan itu hukum asalnya mubah maka fakhoraja biqaulina keluar dari ucapan kami mala ya ta'alla kubihi amrun perkara sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan perintah, keluar darinya al-wajib wal-mandub. Kerana wajib dan mandub itu perintah. Kan begitu. <tuh> <tuh> Wa khur'ajib ikaw lina wal-nahyun. Tidak pula terkait dengan, dan keluar dari ucapan kami, tidak terkait dengan larangan, keluar darinya al-muharram wal-makruh. Kerana al-muharram wal-makruh, ya, itu ada larangan dalamnya. Nah. Kemudian, boleh sebutkan li-zatihi. Li wa kharaja bi kaulina kaluwa dari ucapan kami dari maksud li itu adalah ma lauta'allaq bihi amrun li kaunihi wasilatan li ma'murin bihi au na'am nahyun li kaunihi wasilatan li manhiyin anhu li manhiyin anhu fa inna lahu hukmu ma wasilatan lahu fi ma'murin au manhiyin وَلَا يُخْرِجُهُ ذَلِكَ مِنْ قَوْنِهِ مُّبَهَنْ فِي الْأَصْلِهِ Nah, MasyaAllah. Kata beliau, ya. Perhatikan. Kata beliau, Rahimahullah Ta'ala, Keluar dari ucapan kami, لِذَاتِهِ لِذَاتِهِ Pada perbuatan itu sendiri, ya, Keluar darinya, Perkara yang seandainya ada kaitannya dengan perintah, ya, Yang dia sebagai wasilah, Ya, dalam sesuatu yang diperintahkan atau ada kaitannya dengan larangan yang menjadi yang dia menjadi wasilah terhadap perkara yang dilarang nah fa hukmu makaana wasilatan lahu min makmurin aw manhin maka sesuatu yang mubah ini tadi berubah hukumnya menjadi ya dia sebagai wasilah perintah atau wasilah larangan nah tapi La yakhruju thalika an kaunihim mubahan fil asli. Akan tetapi, itu tidak mengeluarkan dia dari hukum asalnya sebagai, yang hukumnya sebagai mubah. Nah, contoh tadi, kita ambil contoh al-aklu, makan tadi. Ya. Makan. Dia makan, ya, dia makan. Ya. Makannya tersebut, dia niatkan supaya nanti dia kuat beribadah kepada Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala. Ya. Supaya dia kuat beribadah kepada Allah. Makanya seperti ini, ya. ketika niatnya untuk mendapatkan uh, sesuatu yang diperintahkan tadi untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia dapatkan pahala di situ. Ya, Dia dapatkan pahala. Nah, Masya Allah ta'ala. Tapi kalau dia niatkan sesuatu yang hukum asalnya mubah menjadi wasilah untuk perkara yang diharamkan atau perkara yang dilarang, maka perkara yang mubah itu pun berubah menjadi perkara yang diharamkan dalam syariat. Nah, tapi hukum asalnya adalah mubah. Nah, hukum asalnya adalah adalah mubah. Nah. Masyaallah ta'ala. Baik. Contoh di sini ada seorang yang suka meminum khamar atau penjual khamar Ya. Si A penjual khamar datang kepada Si B Si B ini adalah pemilik ladang anggur Banyak anggurnya Si A datang kepada si B untuk membeli anggur ya. Untuk membeli anggur Jual beli anggur, hukum asalnya mubah Hukum asalnya mubah Tapi ketika si B tahu bahawa si A ini adalah penjual khamar Dia akan gunakan anggur tersebut untuk dijadikan khamar Maka haram bagi si B untuk menjual anggur tersebut kepada siapa? Kepada si A Nah Masya Allah Ya. Kalau seandainya dia beli anggur si A beli anggur kepada si B, kenapa? Karena anggur itu dia dia mau jadikan sebagai hidangan untuk tamunya, pembahnya. Maka hukum asalnya boleh. Nah, hukum asalnya mubah. <tuh> Masya Allah Ta'ala Jadi uh, tergantung uh, perkara yang mubah itu wasilah kemana Kalau dia wasilah kepada perkara yang yang haram, maka hukumnya juga berubah menjadi menjadi haram. Kalau dia wasilah kepada perkara yang di di di syariatkan atau diperintahkan, ya maka dia juga berubah menjadi uh, sesuatu yang disyariatkan atau diperintahkan. Nah, wal mubahu kata beliau, "Ma dama ala wasfil ibahati fa innahu la yatarattabu alaihi thawabun wal la iqabun." Sesuatu yang mubah Selama dia di atas sifat mubah tersebut, di atas sifat dibolehkannya perkara itu, maka la ya tarottabu alaihi thawabun wa iqabun. Nah. Masyaallah ta'ala. Maka selama dia di atas uh, perkara yang yang yang mubah, maka ia tidak mengakibatkan atau tidak tidak tidak berkonsekuensi mendapatkan ganjaran tidak pula mendapatkan azab dari Allah Subhanahu, subhanahu wa taala. Nah. Jadi kalau hukum asalnya mubah berarti boleh dikerjakan. Tidak dapat apakah dapat pahala? Tidak dapat pahala. Apakah dapat dosa? Tidak dapat dosa juga. Nah, jadi tergantung dari dari niatnya nanti. Nah. Masyaallah taala. Baik. Wa yusmahalalan wa jaizan ee Sesuatu yang mubah ini juga disebut sebagai halal dan sebagai Jaiz, sesuatu yang sesuatu yang boleh. Nah, masya Allah Taala. Taib, pakai Facebook hukum asalnya apa? Nah, hukum asalnya mubah. Ya, itu urusan duniawi. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, antum a'lamu mubi umurid dunyakum. Jadi nanti hukum asalnya menggunakan Facebook yang sama seperti orang yang menggunakan HP. Ya. Hukum asalnya mubah. Nggak boleh kita katakan Facebook itu haram. Nah, dari mana haram? Jangan dia... Kalau dia berbicara tanpa ilmu, dia katakan pakai Facebook itu haram, ya berarti dia mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Nah, ini bahaya, dosa. Nah, apakah HP itu kita katakan juga demikian? Kita katakan pakai HP itu haram? Enggak. Jadi hukum asalnya mubah. Ya, hukum asalnya apa? Mubah. Kalau dia gunakan Facebook yang mubah tadi, Ya, yang hukum asalnya mubah niatnya tujuannya untuk melakukan perbuatan yang haram Maka haram dia pakai Facebook ya. Bukan bukan Facebooknya yang haram Atau bukan bukan HPnya yang haram Bukan ya. Tapi niatnya untuk melakukan sesuatu itu yang mendapatkan ya, dosa ya, Ketika dia niatkan untuk melakukan perbuatan yang berdosa tentunya Perbuatan dosa tentunya Nah HP dia gunakan untuk nipu orang umpamanya Ini dosa tapi kalau Facebook itu dia gunakan atau HP dia gunakan untuk sesuatu yang sifatnya dianjurkan dalam agama, umpamanya menyampaikan ilmu atau menyampaikan uh, manfaat, ya berbagi manfaat, berbagi ilmu, maka dia mendapatkan pahala, insya Allah. Nah, mendapatkan pahala. Tapi hukum masalnya apa? Hukum masalnya mubah. Nama, Allahumma Taala Alhamdulillah. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang Al-Ahkamul Wada'iyah Ini yani, hukum yang kedua Kerana beliau bagi dua tadi Ada hukum taklifiyah dan hukum wada'iyah InsyaAllah ta'ala Di pertemuan berikutnya Kita akan bahas tentang al ahkam al Wada'iyah Nah Ini yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Kita berdoa dan memohon kepada Allah Semoga Allah berikan taufiknya kepada kita semua Untuk selalu istiqomah di atas agamanya istiqomah dalam menuntut ilmu agamanya Dan memohon Allah subhanahu wa ta'ala Mudahkan kita untuk meraih husnil khatimah di akhir kehidupan kita. Dan semoga Allah kumpulkan kita semua dalam surganya. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di majlis ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ini dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam. Aku lukau lihada. Wa astagfirullahalai walakum. Wali sa'il muslimina min gulidham bin innahu huwa lakafur rahim. Kita tutup majlis kita dengan doa ghafaratul majlis. Subhanakallahumma wa ilhamdika. Asyad alla ilaha ilanta. Astagfirka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.